Capítulo 25 Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta? Quarenta açoites lhe fará dar, Não mais, para que, por ventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi, quando trilhar. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel? Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado? Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto. E protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão. Não apoupará teu olho. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, Efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu... Não te esqueças.